كلمتان حبيبتان بسم Hvala i Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanahu ta'ala. Wassalamu alayhi wa ala. ova, dana sudnjega. U neka je salavat i salam na Allahov miljenika a najbolje stvorenje Muhammeda sallallahu ta'ala na njegove časne ashabe i sve one koji slijedi njegov put do sudnjega dana. Košnom obraćam se sestre Hvala Allahu Dželešanu koji nam je i večeras omogućio da se okupimo i da iščitavamo, izučavamo hadise poslanika alaihi sallat alaihi sallat alaihi sallat alaihi kako bi ispravno razumijeli. Ja ću uvaš jedno onakomenuti važnost, a to smo spominjali od samog početka ovog ciklusa predavanja sahih muslima. Meneću važnost e, razumijevanja hadisa, a mogu se samo razumijeti e, kroz iščitavanje njihovih komentara, odnosno mogu se razumijeti ako znamo kako su ih protumačili islamski učenjaci mu hadisi, eksperti u islamskih znanostima, kako ne bi došlo, jeliko, kako ne bi pogušno razumijevao neke hadis Mi smo govorili u više navrata da čovjek može pročitati neki hadis i razumijeti ga na svoj način i tako ga i tumačiti, prenositi drugima i naravno pogrešno, Desi, može se desiti da pogrešno razumije, jer islamsku učenjacu na određenu temu sakupili sve hadise. Recimo, hadis o, mi smo prošli put ili pretočki govorili o hadisu o spuštanju iz ispod članaka Islamski stav o tome što učenjac kažu, vidjeli smo da su oni sve te hadise sakupili i da su ih protumačili, pogrežali i spojili, je postoje neki hadise li, koji, u kojima se ne navodi određeni detalj, u nekim se navodi, pa su nam iznajeli svoje mišljenje. I mi smo kazali prošli put, li, recimo kad je kao primjer jelo to pitanje, kako je važno uh, uzimati znanje od islamski učenja heroizmi što to znanju uhvatili i nama servirali. Razabrali, razstabilili, postavili, pa smo rekli deci smo da pri pitanje spuštanje odjeće, rekli smo da džumhuruleme, međukorna nalikije, šafije i hanefije smatraju da je da se hadisi koji govori o spuštanju odjeće ispod članaka odnosi samo na da da je to haram samo u slučaju ako to čovjek čini zaholosti. Ako to čini zaholosti, on protivno memku tenzihen, odnosno nešto što je pokuđeno, što nije lijepo. Navodili smo da su neki ashabi imali ovaj praksu kao što Abdulajmi mesu da da nosi, da spusti, onde ću čekali smo člana, pa su ga pitali što to čini, ali govorio ja sam ih nogu pa predvodnim ljudima na puna mazu, pa mestil takvih nogu stati pred ljude. Ni nikoga od ashaba zato nije jele pokorio. E, mi se vraćamo, počeli hadisma. hādīsma, do, došli smo do 1371. hadisa pod glavlje odjeću i ukasima. E, hadis je naslovljen zabranjeno nositi zlatni prsten, piti srebrnu posuđe, vlačiti svilu i kadif. el burayr bin Azb radijallahu ta'ala anhu rekao: "Wallahu kusani sallallahu alejhi ve sellem nam je naredio i zabranio posjedanje Znači, sedam stvari je naredio, sedam zabranio. Naredio nam je da obilazimo bolesnike, da slijedimo dženaze, da blagosiljamo onoga kukihni, to jest da ona je kukihni, kaže, elhamdulillah, da mu, da mu mi kažemo, Allah ti se smilu. Da ispunimo zakljetu, odnosno ono, zašto nas drugi zakletu kao da kaže, Allah reci mi to, ili Allah ti uradi mi to. Ovdje se to odnosi, u ovom hadisuje odnose hmm. na ovu stvar. Da pomognemo bespravljenom, odnosom a zlomu, onome i koji je učinjena nepravda, da se odazovemo onome i nas pozove, ovdje se misli na, na neko slavlje veselje, to mi smo isto govorili, na to su može biti ovaj svadbena gozba, svadbeno veselje, akijika i nešto slično. I da širimo selam, to je da nazivamo selam svakom, koga znamo koga znamo i koga ne znamo. To je sedam stvari koji kojih su naređene. Zabranio nam je nosimo zlatne prstenove, da pijemo iz srebrnih posuda, da upotrebljamo svilene prekrivače, da oblačimo prugasku odjeću sa likovima, te svilu, debelu i običnu kadifu. U ovom hadisu je sedam naredni Ako bi uzeli bukvalno shvatili hadis, onda bi ispalo da je sve naređene, da, da su ove stvari, prvi sedam stvari, da su one farze stvari, da su vađe, stvari nisu ili većina njih nije. Pa ćemo vidjeti što kažu islamski učinjaci. Obilesti bolesnike. Obilesti bolesnika kod većine je islamski učenjak. Jel'i prema nekima po iđumau, mustehad je obilesti bolesnika. Nekoga koja je bolestan. Mustehad. Lijepo pohvalo. I zato imamo veliki seba. Osim ako Ako se radi o osobi koju nema ko obiđi pa mi ne obiđujemo, ona će uđeti stradati zbog bog našeg nemana. A mi smo kao muslimani, kao kolektiv ljudi, da se brinemo mu drugi muslimani. U tom slučaju mora neko tići, tada je farski faj, kolektivna obaveza da se da se posjeti taj bolesnik, da mu se pomogni. Da se na hran i na pojede A u drugim slučajima, kad ima ko da se brine o njemu, posjetiti bolesnika s naše strane, s neha ili njepo, odnosno pohval. Druga stvar je ispratiti dženazu. Ovde se misli i planet dženazu. Planet dženazu muslimana koji umre. To je e, fard kifaje, odnosno kolektivna obaveza, ako obavi jedan, dio muslimana, ili jedna grupa sa ostali spada obaveza. A u protivnom je elif sunnet ispratiti dženazu. Dak, znači ako postoji odrežena grupa koja dovoljno za ostali sunnet, sunet. što bi krenuli da ispredite dženazu, da joj klan, klanjaju, klanjaju dženazu, da ostale su umjeti. Dalje, kada neko kaže kihni, kaže alhamdulillah, mustehad je da mu mi kažemo i znači pohvamo i lijepo. Ispuniti nekome i zaklijeti. Često se dešava u našem životu da kažemo De uradi mi to, gde Allaha ti reci mi to, gde Allaha ti reci mi ko ti uradi, ko, ko je rekao to i to islamsku učeniac će kažu je kad nas neko zapuni pa kaže da reci mi to radim i to mustehab je da mu zadovoljimo ako se radi o dozvoljenim stvarima o halal stvarima ako je haram nešto pokućeno svakako nećem dokazat uzmeju kaže u slučaju Bekra dela anhu koji je u prisustu posanika le salat olsun a medne krilke protumacio jedan sam pa moj posanik ali salat olsun rekao nešto si pogodilo a nešto si promašio nešto nisi protomačuje kog trebaju. Pa mu je uvek rekao, tako ti Allah, Allaho poslaniće, reci mi šta sam to pogodio. A poslanik mu nije htio ugovoriti. Što znači da kada vas neko zakone i kaže da je ti reci mi. to ne znači da si obavezan. U tom slučaju nisi obavezan da mu kažeš ili da mu nešto otkriješ, bez odvira što ti Allahom zaklade. Pomoći uh, mazlumu onome kome je učinjena nepravda i to je obaveza, ali Kolektina obave za farzi, farzi kifaje, ako je nekome učinjena nepravna zajednica muslimana je dužna da mu pritikne Ako niko ne pritekne, onda svi griješi. Ako pritekne dovoljan broj koji mogu pomoć i otkloniti od njega zulu nepravdu, onda ovaj, obave je ispunjena sa ostali spada dužnost. Odazvati se na gozbu, odnosno na veselje, vi smo o tome već govorili, da neki islamski učenjaci kažu da je samo obavez da odazvati se na svatbenu gozbu ili veselje, a na ostalim usteham, s tim da je ispravljaju mišljenje da je usteham se odazvati na svaku gozbu. I na kraju nazivati selam, kad nazvati selam je potvrđeni sunet. Da mi nekom nazovimo, to je potvrđeni sunet. Znači da nije obavezna, nego jedna praksa poslanika je islato slama koja je potvrđena, a odvratiti na selam je vađib. Ako e, pojedinac nazove grupi, e, dovoljno je samo da neko iz grupe odvrati selam. Ako pojedincu nazove pa kaže, obraća se pojedincu grupi pa kaže eselam alejpum, on je dužan da odozove selam. Zato što se njemu pojedinačno pučuje selam. Ovo je sedam stvari koje su ovaj, naređene prema hadisu. To je da je naređen, naredio nami. Međutim, vidjeli smo da je većina njih da su im u Što znači da kada se u hadijisu spomenje poslanika, ali je ih sada tvoj sam vam je naredio nešto. To ne znači da je to, to vađib ili faz. U, u, u dosta slučajeva može to biti mendub, nešto što je posebno preporučeno ili mu nešto što je lijepo i pohvatno. Sedam stvari koje su, jeli, zabranjene nositi zlatno prstenje i e, piti srebrni posuda, tome smo već govorili, da je to rasitništvo, da je to ova, slama dušu i srce srce sromašni i tako dalje, da je to raskoš, i zbog toga je zabranjeno, i, i oni koji budu to koristili na, na ovom svijetu, neće na dženetu, na, na, na, na ovom svijetu. Isto tako i za svilu, upotrebljavati svilene prekrivače, oblačiti prugo slodeću, sa likovima, ovdje je zabranjeno, pre svega zbog likova, te debelu svilu i obi, običnu kadijefu i tako dalje. Mi ćemo se od prstenja. Ja. Zlatno prstenje, prema i džemalu, islamske ka haram je nositi zlatno prstenje, odnosno zlato čento za muškarce, a za žene je dozvoljeno. Za muškarce, zbog toga rekli smo što je to svojstveno ženama, što te u nedolikoj muškoj, jeli, uh, muškoj ličnosti, muškarce, trebaju da budu, malo da kažem, uh, u pojavi i u svemu drugom ju ponašaju, ne trebaju da naginju ženama da budu mekušci, da kažem, ljigac i tako dalje. Treba da se na njima primijeti čvrstina, odlučnost i oni nisu zagizdani i ukrašavanje. To je svojstveno, to je priroda žena. Jesli i piti, još ću nas dotreći ovih detalja, jesli i piti srednih posluđa, to je i za muškarca i za žene, to smo zaboravili. To se odnosi i za, na muškarca i na ženi. Svileni prikrivači, To se odnosi i za muškarca i za žene. Ženeva je dozvrljeno nositi sviru, ali se pokrivati i pokrivati prekrivačima, to je već je nešto drugo. I rekli smo za pruga stodjeću sa likom, a to je zabranjeno prije svega zbog, zbog samih likova, a o tome smo prošli put i pretrošli govori. Sljedeći hadis nam govori o zlatnom prstenju, a nastavljen je o bacanju zlatnog prstena. Abdullah ibn Agla sradela prenosi da je jednog laupu saniksa u Lava Neselene vidio na ruci nekog čovjeka zlatni prstin pa ga je zgulio s njegove ruke. Bacio je rekao neki od vas namjedno uzimaju vatrenu žišku i stavljaju je na svoju ruku. Nakon što je poslanik Ali Hsirat vse vam otišao, rečeno je tom čovjeku uzmi svoj prstin i iskoristi ga. Rekao je ne tako ga la nikada neću uzijeti ono što je bacio laupu saniksa u Lava Neselene. Klovanja <gledan> Hadis svega govori, potvrđuje ovo što su se malo prekazali, što potvrđuje iđma, odnosno konsenzus islamskih učenjaka da je muškacima zabranjeno nositi zlatni prsin. U početku je to bilo dozvoljeno dok nije došla zabrana koju je je obznamnio poslanika Leyselat Vrselam, zabrana putem suneta, koja isto također došla naravno toko meleka Čgrila. I kasnije je to zabranjeno, poslanika Leyselat sam reče u drugom hadisu, je to pokazao jer dok je jedne prilike držao imao zlatni prstenjeli pa ga je skinuo i bacio. Onda su skinuo ga sa svoje ruke. Ovaj diskurs mi vidimo koliko su slabi bili, pokorni, poslušni i predani poslaniku, ali svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat svat da ga da nekao sadako, jednostavno nije tio da bude ni blizu, da dibne ono što je poslanik Ali Islava, ne trebalo, neka neko nađe. Možda taj malo nijed, kao kažu islamski učenjaci, neka neko nađe, neka uzme sve. Poslanikova Ali Islava, to se nam reči neki od vas namirno uzmaju vatrenu žišku i stavljaju na svoju ruku. Govori da je nošenje prstenja, odnosno zlata, za muškarce hana. hana. Jer To opućuje i na veliki gri, vatrenu žišku na svojoj ulci. Imamo nekoliko pitanja li, vezano za, za ovo mes elva, to je zlatno prstenje. Recimo, pitanje, zlatni prsten je, rekli smo, on haram za muškarce, pa makar zlato bilo pomiješano sa drugim mate, materialima, odnosno metalima. Ako ima zlato u tom prstenu, on je haram za muškarce. Što se tiče prstena od platine, i kako neki ga zovu bijelo zlato, on je dozvoljen za muškarce prema je li jednoglasno mišljenje u sunnskim učenjacima, dozvoljena je platina, jer to nije zlato. to ni spomenu to u tekstu hadisa posanikali sallallahu alejhi ve sellem. Sledići hadis prenosi Abu Lajl Omar radijallahu ta'ala anhuma i kaže da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem napravio sebi zlatni kast. Ovo ne znači da ga je on sam sebi napravio, nego da mu ga je neko napravio, jel, od onih koji su to znali. Kada bi ga stavio na ruku, krenuo bi njegov kamen unutar šakej, pa, pa su se ljudi poveli za njim, pa su on tako rani. Jednog dana sjelo je na mimber, skinuo ga i rekao, ja sam stavljao ovaj prsten okrećući njegov kamen unutar šakej, a, a potom ga je bacio i rekao, tako mi Allaha, nikada ga više neću nositi. Zatim su i ostali pobacati svoje prstene. A čovje smo nakon zabrane nošenja prst, zlata za muškarci? Vidimo da je ta, do tada bila praksa da je bilo dozvoljeno da je muškarci nosi, nosi zlata. Sada da vidimo što je sa srebrom. Sredjeći hadis je naslovnjen, po sanju sallalahu ala seleme nosio srebrni prst, na kojem je pisalo Muhammedun Rasulu što znači jel... Muhammad, Allah, postanik, a nakon njega su ga nosile pravedni halife. Ebu Bekr, Os Omer, Osman i Alija. Ibn Omer radijalallahu ta'la anhu je rekao a lahu poslanih je napravio sebi srebreni prsten koji je nosio na svojoj ruci. Potom ga je nosio Ebu Bekr radijalallahu ta'la anhu pa Omer, a zatim Osman sve dok nije spao Buna Eris. Na njemu je bilo ugravirano Muhammedun Rasulullah jer Muhammeda lahu Enes ibn Malik radijel Allah ta prenosi da je, da je poslanik sallallahu alaihi wa sada. Uzeo u sebi srebrani prsten na kojem je pisalo Muhammedun Rasulullah, tom prilukom je rekao ljudima, uzeo sam sebi srebrani prsten i na njemu ugravirao Muhammedun Rasulullah, zato neka niko ne gravira na svom prstenu što sam ja ugravirao. To je bilo zabranio ashabima, zbog toga što je to bio pečak poslanika alaihi wa sada. Pečak koji im je pisma, koja je slao vladarima to vrijeme i drugim ljudima kojima je prije svega pozivao u islam. I poslana mogućnost ovaj, da, da to neko zlopotrebi, da to neko gravira pa da zlopotrebi. Neko od luna Afrika koji su bili to vrijeme, naravno. I vidimo zašto je poslanik Aleksela nosio taj prsten prije svega zbog, eh, toga što ga je koristio kao peču. Enes radiyallahu ta ranu ponosi da je poslanik srl. Blahorje sve vreme htio da napiše pismo o perzijskom, bizantijskom caru i abesinskom vladanu. Pa rečeno da oni primaju samo od pečačena pisma. Nisu, nisu prijimali pisma koja je nisumala pečeta. Stavi se neki, ovaj, ovaj, da kažem, materijal, odnosno kao neka vosak i nešto slično da se to tim prstanom i pečetom udari preko toga da se zna k'o je to napisao, da se zna k'o je to napisao. Pa mu je rečeno da oni primaju samo opečećena pisma. Potom je poslanik s.a.v. naredio da mu se napravi srebrani prsten na kom je izgrabiran Muhammed Rasulullah. To je bio povod. Kažu islami da je to bio i povod i nošenja prstena. I da nošenje srebrnog prstenja nije sunnet praksa koja se smatra i badetom i e, lavu dragim djelom, nego da je tu bila potreba poslanika ili islam, ali dozvoljeno je. Muškarcima je dozvoljeno da nose prstinje. Znači, prema konsenzusu islamskih učenjaka, muškarcima je dozvoljeno nositi srebreno prstinje, prema i džmanu. Poslanik alihi srl. je nosio prsten, rekli smo, na kojem je pisalo Muhammedu Rasulullah. Dozvoljeno je na prstenu izgravirati svoje ime ili neku mudrost, napisati smrt na prstenu koji je stavo posjećaj tu. A, a oko pitanja graviranja Allahov imena postoji razilaženju među islamskim učenjacima i spravnije mišljenje da dozvoljeno ugravirati Allahov ime na na prstenu i najviše vam samo jedno jel predaju koje se spominje činim se daoverline blazi neko od vladara islamski tražioc od nekih mudraca tražio je da da mu kažu šta bi isgravirao na svom prstenu vladari sultani su nosili prstenje to vrijeme veliko prstenje i uglavno, mnogi su koristili to redsko kao pečat kao pečat kojim su pečatili svoje naredbe sfermane i tako ovaj dalje. Razmišljao je dugovar budrac pa mu je rekao napiši na svoje prstenu i to će proći. Pa začuđeno pitao zašto proći. Pa kaže kad si u nebolji, kad te spopadne nebolja, pogledaju taj prsten pa će ti olakšati. Kad to pročitaš, olakšati će ti tvoj nebolji. Znači da će i ta nebolja proći i to će proći. A kad si u i blagostanju, Opet pogledaj to, pa se sjeti da će i taj to blagostanje nekada proći. To će biti najveća, jel'i, povuka i I tako je u radionu. Po srebrnom prstenu na Habešijskom, sa Habešijskim kamenom i u nošenju prsten na desnoj ruci, ene srebrni mali predjelovat Ar-Lahu prenosi da Allah u posaniju, ali se da to se nam nosio na desnoj ruci, srebrni prsten sa Habešijskim kamenom, okrenuo bi ga unutar šaki. Za sudje otvora jeli, pitanje da li je dozvoljeno nositi drago kamenje. stavljati u prstin, naravno za muškarce u srebrni, dozvoljeno je jeli, prema mišljenju islamskih učenjaka i nema nikakve smetnje, samo ne smije biti ništa zlata. Odnošenje prstina na malom prstu lijeve ruke. Enesara de la Teala na Angola je rekao posla Nikova Elisela Treslan je bio na ovom, pa je pokazao na mali prst lijeve ruke. A ovdje vidimo ovo hadisu na desnoj rupci. Na kojem se prstu je li treba nositi prsten? Vidimo da je poslanik Ali Islava nosio i na desnoj i na lijevoj rupci. Što znači da je dozvoljeno nositi prstenje i na desnoj i na lijevoj rupci. I za muškarca i za žene. Fakihi, odnosno islamskih pravnici su složni da je dozvoljeno nositi prsten i na desnoj i na lijevoj ruci, a razilaze se na koje bolje je. Ako je bolje? Neki smatraju da je na lijevo, na osnovu ghadisa. Neki smatraju da je na desnoj, zato što imaju drugi hadis koji govori da je poslanik alejhi salatulo se na nosio na desnoj ruci. U svakom slučaju, e, vrijednije je na desnoj ruci nositi, jer je poslanik alejhi salatulo salao volio desnu stranu sve i u oblačenju, u obuci, češljanju, kupanju sve u Kažu, da oni koji smatruju da je bolje na desnoj ruci, kažu da je prstin ukras. Prstin je ukras za čovjeka, a ukras treba i bolje nositi, častnije ga nositi na desnoj strani. Pokuđeno je za muškarce, nosti prstin jeli, na srednjem prstu i ovom donjega, na ova dva prsta, pokuđeno je, odnosno mekru. A u je nam govori sljedeći hadis. Kaže o zabranju nošenja prstena na srednje prstu i ono koji ga slijedi. Ali je radjala u je rekao, a malo poslanika, ali je se da to se nam nije zabranio da nosim prste na ova dva i ova dva prsta, pa je pokazao na srednji i onaj koji ga slijedi. Odnosno kaže prstu. Da ne bilo zavljeno, kaže prstu. Nošenje dotakujem suda nekoliko pitanja. Nošenje srebrnog prstena za muškarcice, rekli smo, to znači to nije sunnet, ali dozvoljeno. Pravom ispravnije mišljenju i samsključenja kao dozvoljeno nositi prsten i od ženama i muškarcima i ženama. A za doka se uzima hadis poslanika i Salahova Sahab koji je rekao onom Sahab pleteo da prosi djelonu ovaj onu ženu. Kazamo je potraži makar željezni prstin za mehra, odnosno vjenčani dala. Makar željezni prstin. Islamski učenjaci, kada je u pintanju ova zabrana koju, koja se spominja u hadisu od dalje, kažu da nije ova zabrana, ne odnosi se na haram. Što znači da nije haram prsti prstina ova dva prsta, nego je pokuđeno mehru. Zbog čega? Kažu zbog toga što muslima uglavnom ova tri prsta koristi za, za ovaj za određene radnje, za, za djelo i za sve drugo i to prstenje mu smetalo. I zato je, kaže, najbolje nositi prste na maloj, malom prstu desne i leve ruke jer on je dalje. Dalje ovaj, ne, neće smetati. U svakom slučaju bitno je da znamo, da zapamtimo da nije zabranjeno, a da ta pokuđenost je zbog toga što nam prsten može smetati. Vidimo da određene... Zabrane poslanika resiva, na su nam toliko stroge i nisu na tolikom stupnju da, da se smatraju Haram. Zato treba biti vrlo oprezan. Jer možete nekada da ljudi vidijem kod nekog prsten, vidijem mu na srednjem prstu i kažete Haram, skidajte se srednje prste, prebacuj na mali, a on, on kupio golem prsten, ne može na mali, klapa. I tako treba biti oprezan kod ti pitan, vidjeti šta Ulema kaže, kako oni tumačite Hadinsa. Ovim smo završili je li, to pitanje prstenja, gdje se gdje ga nositi, kako ga nositi i tako dalje. E, ima je jedno pitanje, to je mogu li se nositi prstenje na, na nožnim prstima? Ima nervi spomnje je li ovaj da nema nikakve smetnje da se prstenje nosi na nožnim prstima. Bela neću ulaziti toliko u ovu temu zato što to je tema koja je retka i retko se Čento spominje registarski činac. Još na kraju ćemo, jeli, obratiti koliko hadisa, zabranjeno je uvoditi samo e, jednom ciprom na nozi, upadnima pri hadis Šta se prenosi obuvan obuvanu, u obučju, da se ima što više obući? Džabribna dulaha delu atal andu veli, čuo sam Allaho poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kako jednu vici u kojoj smo učestvovali kaže što češće i noste u obuću jer čovjek je jaha uvijek nosi obuč. Znači ovo hadisa je da liči jaču pogledu lakoće odane. Čovjek musliman treba biti uvijek pokritan. Da treba se noset kao žena biti u smislu biti ona nepokrita, nesposobna. Treba da uvijek bude spreman da potrči, da pritekne u pomoć, da se odbrani od dušmana, od neprijatelja, tako dalje. Stoga nosi obuču koja je koju smo spotali. I onaj šepavi ne treba nositi. To treba nositi običu koja je čvrsta lahka koju smo hoda smo na ponju. E to je ovaj poruka hadisa. Sad ima ljudi svakačno boli goni. Pa obuku svakakve cipeli. Svakakve čiznice. Pa u njima jedva hodaju jer bitno je da je, da je u trendu. Kada se običa nazuva odnosno obuva, počinje se sa desnom nogom, a kada se skida s lijevom. To je to islamski jedet pri oblačenju obučja. Ebu Horeer je da ta ranu u prenosi, da je poslanik Ali Eserat Veslam rekao, kada neko od vas nazuva obučju, neka počne sa desnom nogom, a kada je skida, onda sa lijevom. I neka i zajedno obuva ili zajedno skida. Znači, ako oblačimo jedet, onda prvo desnu pa lijevom. Ako, ako oblačimo obu, onda možemo obet zajedno z objejedan. Ako skidamo isto tako, odnosno prvo lijevu, ako pojedinačno, pa na desnu, ako i skidamo onda obje, pa trampas na na ono ne. Ma je teško, rijetko skuši skida, osim ako su papuče neke ili nešto se može odmah skin bez ovaj poteškoće. Zabranjeno hodati samo jednom cipelu na nozi. Emu grejera je latalando prenosi da je postali kale i cela dosada sam rekao. Neka niko od vas ne voda s jednom ciparom na nozi, neka oboje jednu i drugu i neka izvoje jednu i drugu. I ovi hadisi, ali govori, prije svega da svemu dozvoljeno počinjeti sa desnom stranom I u oblačenju, obuće, i češćanju, i u kupanju, i u šišanju. I u svim drugim stvarima koje se tiču islamskog vedeba i ponačanja. Sve ove spomenute stvari su mustehab. Ono što što je lepo, nije obaveza. Što znači ako neko krije obuku lijevu, ne da ga udaram po polušnjem po i da ga smatram da ne valja ako muslima. Možda ne zna, možda ne, možda ne obraća na to pažnju zato što smo da zadajemo šehap. Al lepo je, lepo distanssko edeba, točenica desna, vrlo je bitno u islamu kad su pitanja islamski propisi, znati šta je Fars, stvari šta je ukn, šta je sastavni dio nečega bez čega čovjek ne može biti muslimar, znati šta je Fars obaveza, znati šta je mu steha ponovalno, znati šta je mendu, nešto posebno potvrđeno, preporučeno i tako da. Ovdje kada je u pitanju u cipeli, to nedoliko je čovjek. Je li, to nedoliko je čovjek, kad li sam s kućenjaci, ja nema jednu nek hoda voz, ako mu je druga pukla, neće vodetu jedno nek ti skine i drugu. I tako, jel prav nekim predajama je šetan, jel šetan, tako se ponaša tu i njegova praksa. Ovim hadisom ćemo završiti večerašnje predavanje i bližimo se kraju poglavlja o odjeći ukrasima, još ako boga sledeći nedelji je trebalo završiti, onda sledi poglavlje o islamskim adabima ili učitivom lijepom ponašanju. To je posebno značajno poglavlje, jer tu smo najviše sakretili, najviše na fali, No, e to da znate šta nam sledi ubrzo. Ta kullu kulli hada wa astaghfirullahi da znači ima oprosti i da nas uputi napravi put ako ima kakvih nesluča što skrećemo malo vremena da i to pojasnimo.